לגרשוני לעדן ושמעי. בני לעדן הראש יחיאל וזיתם ויואל שלושה. בני שמעי שלומית וחזיאל והרם שלושה. אלה ראשי האבות ללעדן. ובני שמעי יחד זינה ויעוש ובריאה. אלה בני שמעי ארבעה.